а голод вижене на холод, як вошей. Треба розкусити крижа. «Дивуюсь тобі, – сказав я, – створюєте арсенал, а якогось війтика не приборкаєте. Терор? Я колись дійду до того, що проїдуся по його голові києм». за кудах закудахтав Микола. ха ха, -ха Ти повсюди напав на гривастюка! Ога га, -га". Він подивився на мене довгим поглядом і мляво промовив. «Не те, друже!» Вранці, накинувши на плечі рушники, ми пірнули в сад. Прододоніли босоніж по вологій утоптаній стежці до ріки. Пахло гіркувато-п'янким вранішнім димком, що прозоро вився над куминами. Серце проміж проміжжвіттям сріблясті фіранки, Спускаючи їх все нижче додолу, вичісувало з полинових меж загублені світанням краплини роси. У хмільному забутті заливалися співами пташина, в оборогах варкували голубинні пари. ж Дністер байдуже виконував свій одноманітний обов'язок, перекочуючи залиту серпанком далину розніжено ліниві води які злегка опиралися і збирались зверху в полоскливі гребені, мов морщили лоба, намагаючись запам'ятати вигляд оповитих смутком Придністрянських гір і юно усміхнених до сонця садів. Ми попливли за течією, скосили на бистрину, і вода швидко понесла нас мимо пустинних берегів. ого го, тут не менше трьох метрів!» Микола зробив кілька дужих змахів до мене. Все ж міліє наш Дністер. Дід розповідав, що колись він був набагато глибший. Мені малому здавалося, що тут хто знає, яка широчинь. Похибки віку. Ні, ріка пересихає. Винищують ліси, то щезають стави озера, струмки. Серети збруч, почорніли в намулі. Назад ми бігли один за одним. Тіло після плавання стало пружним. Сотник учора непогане казання мав, кивнув я слід Миколі. Він пішов повільніше. Воячина стинається з бюрократією. Між іншим, військові завжди недолюблювали чиновників, але владолюби зрештою загноздували їх і робили снухняними. А не візьмуть вояки верх? Взагалі вони цього прагнуть, але з них нікудишні політики. Так чи інакше, їм завжди буде забезпечена дарова кухня. «Ти забрав Марину до себе?» «Так. Справиш весілля?» «Як закінчу з хатою?» «Дивися, аби не шквелювалась над жінкою». «Вона мені вірить. Нелегко ваш, люди. Собаці вільної на владу брехати». Ми обмили землю з ніг і почали одягатися. Трусячи штаниною, Микола ніяк не потрапляв у неї ногою. А де яке нещастя? «Перейди, криже, візьмеш голі руч. Думаю, він тебе не буде вистежувати. Він тут з примусу і здається, що використає нагоду пережити тихо-лиху годину. Ну, я піду до сестри, в неї. Надвечір пильнуй, щоб я не скочив у пастку». «Вийди на зустріч!» «Тільки сирим не запоможи!» Єлина добра витримає до четвертого покоління. Тодор Мельник, маленький, полісілий чоловічок з сивіючими вусами, закінчив виміри, і ми сідаємо перекурити. «Можна сміло замовляти про кипчукові вікна і двері», – каже він. «А ліпшого столяра в колобродах нема. І сумлінний, і зайвого не візьме». «Правда, трохи млявий!» Він розмовляє спокійним грудним баском, часто приплющуючи очі. Чоло порізане борозенками, як тютюновий капшук, сіть морщин навколо очей. Муляр Михайло Хрущ кладе кельню і, спираючись на палицю, яка йому заміняє корочу від народження ногу, зігнуту в коліні, шкутельгає до нас. Хрущ працює зі стільчаком, підкладаючи його під хвору ногу. Спершись на палицю, він скручує самокрутку. «Трохи не гарно», – каже він.